כן, אני שומע אותך. כן, מה שלומך? עוד הולשים כי טוב, אנחנו בהקלטה? כן. יופי. אנחנו שמענו, ברוך השם, שיש לך מיזם מאוד מאוד מעניין. כן. ואנחנו מנסים באמת לעזור לפנויים ולפנויות בכל דרך אפשרית כדי את המצב הזה שהם עדיין לבד ובוודאי רוצים להתחתן. רצינו לשמוע קצת שתספר לנו על המיזם שלכם ואיך זה יכול לעזור להם. אוקיי. המיזם ריצ'אץ' הוא למעשה מיזם חסד חינמי שנוצר כתוצאה מאיזשהו צורך של מרכז שורשים, המדרשה של בנות שאנחנו פה בירושלים מנהלים. ראינו שנתקלנו בתופעות של קושי אצל בנות, אצל דור בנים, בנות, במסגרת המרכז הזה, להתחתן או להכיר או לצאת לדייט או לדבר. נתקענו בתופעות של חוסר ידע מסביר, שלמעשה היה אבן אגף לכל העניין של סיתוכים. אני למעשה התחלתי עם כל הסיפור הזה לפני שנה, שנה וחצי, כתוצאה, מה... כתוצאה מזה שראיתי את הסבל של הבנות, ראיתי את הצער, ראיתי את המצוקה, דיברתי עם בחורים צעירים, בחורות צעירות. ואז לאט לאט המיזם הזה הלך וקרם אור ויגידים. אני בעיסוק המקצועי שלי, איש הייטק, מתעסק בבניית אתרים, פלטפורמות, והקמתי כמה וריאציות של המיזם הזה. וגם במשך הזמן, זאת אומרת, במהלך השנה האחרונה, גם גיבשתי את, ה... את הרעיון של הקונספט, שהוא יהיה למעשה לא אתר היכרויות, או לא מיזם היכרויות, או לא משהו שאנחנו נתקלים בו. היום ברשת, מאות אתרי הכירויות, אפליקציות. לא זו הדרך להכיר היום בביווג יהודי, אמיתי, טהור וקדוש. הדרך היא קודם כל לתת ידע, להנחות ידע, להנחיל ידע. לאט לאט העסק הזה התחיל להתגלגל, עבר כל מיני טרנספורמציות, והיום אנחנו במצב שיש לנו את התשתית הטכנולוגית. הטכנולוגית של כל המיזם, בית ספר אה, אה, או אתר של בית ספר שאנחנו למעשה הקמנו בימים האחרונים, לא בימים האחרונים, בערך התחלנו לפני פסח ואנחנו אה, מתכנסים לקראת הסוף, סוג של בית ספר או מרכז הדרכה שיאפשר אה, סדרה של פעילויות, ליווי, קאוצ'ינג, אה, כלומר לא לאפשר אה, יציאה בעיניים עצומות לתגישות דייט, אלא הכל מוכוון, מודרך, מסודר, וזהו, והכל מתכנס למעשה לקונספטיך הגדול, שאומר שנשמות, תאומות, צריך פשוט להדריך, אחרת הן פשוט עושות טעויות. זהו, עד כאן התחיל התהליך, וכאן זה היה הרקע לכל הסיפור. אז בעצם, אם אני מבין נכון, יש לכם מרכז בירושלים, כן, וששם יש. מתקיימות פעילויות הדרכה? אוקיי, אתה, אתה מדבר בלשון הווה, אני אדבר בלשון עתיד. מרכז שורשים בירושלים הוא מרכז שקיים כבר בערך 18 שנה. מרכז רוחני, כמו שיש שורשים בתל אביב, יש, אנחנו פה, מרכז בניין עם שלוש קומות, ופה מת, מת, מתרחשות פעילויות שונות ומשונות בהוויה של העולם היהודי, עולם של בעלי תשובה בעיקר, אבל לא רק. ובתוך המרכז יש גם מדרשי בנות. ויש גם מרכז אה, הרצאות, יש גם מרכז פעילויות מוזיקליות, יש הרבה מאוד פעילויות. עכשיו, אה, מיזם ריצ'ראץ' נכנס לתוך המסגרת הזאת כענף של מרכז הדרכה. אז אה, זה לא לסופו של דבר. לשידוכים? לשידוכים בסופו של דבר, אנחנו מדברים על עולם השידוכים. לא, אנחנו החלטנו לקחת את זה כאג'נדה מאוד חשובה, מאוד חשובה. במסגרת המרכז הזה, ולאפשר לדור הצעיר, אבל לא רק לדור הצעיר, גם גילאים יותר מבוגרים, 30, 40, אפילו 50, לרכוש ידע ולצאת איתנו לסדרה של מפגשים מודרכים, כלומר, ואנחנו עשינו פה פיילוט של שלושה מפגשים, חילקנו, עשינו שלושה חתכים, רווקים, רווקות, צעירים, אחר כך עשינו גופים וגורשות בחתך גילאים עד גיל 35, והמפגש השלישי היה עוד פעם חיתוך של צעירים, צעירות, אבל הפעם טיפה יותר מבוגרים, שלושים ומעלה. וזה היה פיילוט של שלושה מפגשים שעשינו לפני פסח, חודשיים לפני פסח, כדי לראות מה, מה ההיענות של הציבור. הסתבר שהמסר <מסר> נקלט. אנשים באו, הייתה פה הפעלה אינקאוצ'רית, משחקי חברה וכולי, וכולי. אבל אז כבר הבנו שחסר עוד חוליה. לחוליה היא מרכז הדרכה מקצועית, וזה בדיוק מה שאנחנו כרגע על סף סגירה עם המרצים, עם הקאוצ'רים, עם לוז, עם תוכניות, וזה יהיה חלק בלתי נפרד מהפעילות פה, כלומר ימים קבועים, שעות קבועות, התכנסויות קבועות וכו' וכו'. מה בעצם מעבר באמת להדרכות, כמובן חושב שזה... כיוון מאוד מאוד נכון. המפגשים האלה שדיברת על שלושה חתכים שעשיתם, אני מבין שזה מפגשים קבוצתיים של בחורים ובחורות, מפגשים להפעלות מסוימות, שמה הייתה המטרה של המפגשים בעצם? גם העשרה ולימוד לא, זהו. כל מפגש, כל פתיחה של מפגש, כל המפגש עצמו היה מלווה לזה קאוצ'רי. במקרה שלנו זה הייתה... קאוצ'רית די, די ידועה, פנינה רייסמן, אבל זה לא מחייב אותנו לגבי העתיד, יש לנו ארבעה או חמישה קאוצ'רית נוספים, ומה הייתה המטרה? הפתיחה הייתה פתיחה על ידי שבו היא נתנה ברבע שעה הראשונה או ב-20 דקות הראשונות איזשהו כיווני, כיווני הפעלה, דיבורי הפעלה. אחר כך החלק השני הפך, הפך להיות משחקי חברה אינטראקטיביים. בין המשתתפים, כל אחד סיפר על עצמו, כל אחד סיפר חוויות, הקאוצ'רית הפעילה אותה ממשחק חברתי, קאוצ'י. אה, מעבר לזה אני לא יודע להגיד לך, אני לא בעל מקצוע. והמי... היא... מה? מה המטרה של המשחק? המטרה של היא, היא שחברי מה... בעיקרון ריצ'ראץ', וזה, וזה נורא חשוב לי להגיד, המטרה היא בעצם להקים קהילה יהודית, ישראלית, בעזרת השם גם בינלאומית, של חברי קהילה מגובשים יחד, נפגשים יחד, יוצאים יחד לאירועים ולפעילויות משותפות. הרעיון הוא שלצאת אה, אה, לפגישות עיוורות, כשאתה לא יודע מי הצד השני, יש בזה סוג מסב של הימור. אבל אם בתוך הקהילה מתחילה להתגבש פעילות חברתית, אה, יש את העניין של נינוחות. אין את המתח, אין את החרדה, אין את ההתרגשות. אנשים כבר מכירים, וההיכרות היא תוך כדי תנועה, ההיכרות היא תוך כדי למידה, תוך כדי רכישת ידע. כל הרעיון הוא לשחרר לחצים, לשחרר את החרדה, לשחרר את ההתרגשות. עוד מפגש ועוד מפגש ועוד מפגש ועוד מפגש, כבר מתחילים להכיר אחד את מכירים את תשפת הגוף, מכירים את צורת הדיבור, רואים את המראה החיצוני. זאת אומרת, בואו רק לשם השאלה נשווה את זה לקיבוץ. קיבוץ זה גם קהילה. אז חברי הקיבוץ כבר מכירים אחד את השני. אז זה כבר הרבה יותר קל, הרבה יותר נינוח, הרבה יותר אמין, וזה נורא חשוב. יש בזה דרגה מאוד גבוהה של אמינות. למה? כשאתה, או אני, או כל אחד יוצא לפגישת דייט, נתקל בבן אדם איקס, אלמון ניפלוני, הוא מספר סיפורים. לך תדע אם זה באמת הוא, אם זה נפחק, האם זה... בגישה של ריצ'רד, הגישה היא אומרת... אין, הכל סקוף, יש פה סקיפות, יש פה פתיחות. אנחנו כבר מכירים אותו מהמפגש הראשון, מכירים אותו מהמפגש השני, שלישי, רביעי, חמישי. אז אני רואה אותה, רואה את המראה החיצוני, שומע את צורת הדיבור שלה, רואה את שפת הגוף, שומע את שפת הגוף. הנשמה יודעת, הנשמות, נשמה מול נשמה, מתחילות לקבל אה, תפדורות. וזה בעצם הקונספט המרכזי של ריצ'ארג'. אה, אוקיי, okay, אז אם אני מבין נכון מה שאתה אומר בעצם, אתם יוצרים איזושהי, איזושהי פלטפורמה של פעילות חברתית שנמשכת לטווח ארוך, לאורך זמן, נכון. מאפשרת למשתתפים שיתמידו ויגיעו לפעילויות השונות נכון. בעצם להכיר אחד את השני בצורה נכון. לא מחייבת, נכון. ומשם, כשכמובן תוך כדי מקבלים גם הדרכה, ו כן. ו ו הרבה ידע, ידע, על הרבה, הרבה, על ידע, ידע הרבה, הרבה ידע, הרבה ידע. זוגי. כן, ידע זוגי, כן. כן, ובעצם מאפשרת להם ליצור אה, בסופו של דבר, אה, אה, מול מי שהם מתעניינים בו, רואים איזשהו כיוון, כן. בסופו של דבר ליצור איזשהו מפגש. אה, אישי, ללא אחד לאחד, בדיוק, אחד לאחד, כשגם המפגש האישי הזה אה, ילווה על ידי הדרכת, משום שיש הרי לקלקל. אז זה שפלוני אלמון אה, התמצא חן בעיניו, זה עדיין לא אומר שהוא יודע לא לעשות טעויות, זאת אומרת ההמשכיות חייבת להיות אה, כל הזמן קונסטינטנטית, כל הזמן אה, נמשכת ללא הפסקה. אתה יודע, אתה, מי כמוך יודע היום את הסטטיסטיקה על זוגות שמתגרשים בקצב מבהיל, מדברים על סטטיסטיקה של אחד מתוך שלושה של זוגות שמתגרשים, והסיבה היא נורא פשוטה. עצם העובדה שהם עמדו מתחת לחופה והתחתנו, זה עדיין לא נותן להם את תעודת הביטוח שהם עדיין יודעים איך לנהל את הזוגיות ביניהם גם לאחר החתונה. לכן זה נורא חשוב לנו כל הזמן שתהיה דמות מקצועית שתמנע עשיית טעויות. זה הרעיון. תגיד לי משהו, המפגש עצמו זה משהו מאוד מעניין אותי. זאת אומרת, תוך כדי, אני, אני מגיע לפעילות, ראיתי כבר כמה פעמים בחורה שנראית לי מאוד מעניין ונראית לי פוטנציאלית, mm -hmm. ואני רוצה להיפגש איתה, אני רוצה להגיע איתה למפגש היכרות ככה יותר אישי okay. באמת. Okay. איך אני עושה את זה? עדיין אני, אני צריך ללכת ולדבר איתה, ליזום את, no, מה, לא לא, לא, את לא, זה? לא, זה לא, לא, לא, אני, אני, אני עוד פעם חייב להזכיר, מדובר פה על שידוך יהודי. אנחנו לא חיים בפלטפורמה חילונית של להתחיל עם בחורה. אנחנו חייבים עדיין לשמור על מסגרות של צניעות ומעשה יהודי. אנחנו לא גויים, אנחנו יהודים. הרעיון הוא כזה, כל, לכל משתתף יש דויד גדולה עם השם שלו. כל אחד מהמשתתפים במפגשים מקבל דקים דפי, עם מה שנקרא רייקינג. למתג או לתת דירוג, מדרג, לתת דירוג לכל אחד מהמשתתפים שהוא רואה, הרי סך הכל זה קבוצה. אז אני למשל רואה מישהי שקוראים לה שירה, ואני רואה שקוראים לה שירה, ושירה מצאה חן בעיניי, דיברה יפה, נראית טוב, חכמה, שפת גוף, נעימה, מצאה חן בעיניי. שירה מספרה הוא 4. אני נותן לשירה דירוג, לפי דעתי, 9. וכולי וכולי וכולי לפי כל מיני פרמטרים. ככה שירה גם עושה את זה כלפיי. יכול להיות שאני בכלל לא באג'נדה שלה, אבל תאר לעצמך שאני נותן מדרג לשירה, ושירה נותנת לי מדרג, ורואים שיש פה הצלבות. אני מוצא חן כן בעיניה, היא מוצאת חן בעיניי, אני אוהב את השפת גוף שלה, היא אוהבת את השפת גוף שלי, היא אוהבת את החוס שלי, אני אוהבת את החוס יש פה קרבה סטטיסטית מאוד גבוהה של התאמה. הדפים האלה עוברים לקאוצ'רית. הקאוצ'רית היא זו שמנווטת ומנהלת. זאת אומרת, הקאוצ'רית היא נכנסת לפעולה כדבק, מעין שטחנית, מעין, לא בדיוק, אבל... ואז <אז> היא עומדת ככה, היא רואה את הדפים, היא רואה את הסטטיסטיקה, היא רואה שישנן התאמות בסדירות מאוד גבוהה. היא יוזמת את המפגש, היא באה לשירה ואומרת לה, תראי את שירה. את היית במפגש ביום רביעי. ואת ראית את דוד, ודוד כותב במדרג שלו שאת מוצאת חן בעיניו, ואני רואה את הדף שלך ואני רואה שגם את נותנת לו דירוג גבוה. יש עניין שתיפגשו? היא אומרת כן, דוד אומר כן, ואז יוצאים למעשה למפגש פרטני ראשון. שירה יוצאת למפגש עם תיק או ציוד או צידה לדרך, מה לעשות? מה לא לעשות, איזה תקלות, איזה תקלות להימנע, טיפים, אותו דבר דוד מקבל טיפים וזהו, שני החבר'ה יוצאים לפגישת דייט ראשונה. אחרי שהם חוזרים מהפגישת דייט, הם גם חייבים לתת דין וחשבון מה היה שם. אם הכל זורם והכל בסדר ויש כימיה, אז אין התערבות, נותנים לה, לעניינים הטבעיים לעשות את שלהם. אבל תאר לעצמך שפתאום שירה מתחילה לספר שא' לא מוצאת חן בעיני הפגישה ולא מוצאת חן בעיני הדיבור ולא מוצאת חן בעיני, וכולי וכולי וכולי. תפקידה של הקאוצ'רית זה להתחיל לגשר, והיא נכנסת לפעולה כמגשרת. היא מגשרת על דברים שהתרחשו בה פגישת דייט הראשונה. הרי בפעם הראשונה אי אפשר לעשות שום דבר בעל ערך, ואז הם יוצאים מפגישת דייט. נוספת, פעם שנייה, שכל אחד מהם יודע או מקבל תובנות מהקאוצ'רי לגבי הנקודות שהם התייחסו אליהן בפגישה הראשונה. ואז יוצאים לפגישת דייט שנייה, ועוד פעם נותנים לשני הנערים, על פי דרך הטבעיות, לנהל את הפגישה ביניהם. הבנתי. אם אני מבין נכון, הקואוצ'רית היא זאת שבעצם מלווה אותם במהלך היא ה... היא מלווה אותם כשוותחנית? גם כבייגיסיטר, גם כשטחנית, גם כמגשרת, גם כאימא, גם כאבא, גם כ... נו, אומנת. אומנת. המפגשים האלה, המפגשים שבעצם, ההתנהלות הזאת שבה מקבלים איזשהו דף אפשרות לדרג את אותה בחורה כן, או כמה כן. בחורות שעניינו כן. אותי, כן. זה אלו מפגשים ייעודיים. ספציפיים דווקא לעניין הזה, או שנגיד סתם במרכז מתחולים כל מיני הדרכות, זה יכול להיות סתם הרצאה פרונטלית. לא, לא, לא, לא, לא, זה ברמה פרגמטית, אני לא במסגרת המרכז שלו. לא, זה ממוקד, ממוקד לעניין של מפגשי שידוך. אנחנו לא, באוויר, ממוקדים במפגשים עצמם, לתכלית עצמה. הבנתי. זאת אומרת, אז יש, אם, מבין, אם הבנתי אותך נכון, יש בעצם גם הדרכות שהן כלליות, רגילות. רגילות. רוחיים, כן, כן. כן, ויש מפגשים שהם בעצם, כל המטרה שלהם היא ליצור איזושהי דינמיקה קבוצתית. נכון. שבה אנחנו יושבים, מכירים אחד את השני בצורה בלתי אמצעית, בצורה נכון, נינוחה, נכון, ומשם יוצאים, יכולים לצאת, בעזרת השם, למפגן שישי. כן, בדיוק, אז, בדיוק. בדיוק. אתה, mm -hmm. אתה דווקא מיקדת את זה בצורה די יותר מדויקת ממה שאני הסברתי. אבל יש באופן כללי מפגשים של אה, הדרכה, ידע, בנושאים כלליים של זוגיות ובית יהודי. אבל בתוך הנפגשים עצמם, אותם מפגשים, מה שנקרא מפגשים אקדמיים, אנחנו משתוקקים, רוצים שהמשתתפים שה, באותן הרצאות יתחילו כבר להקים לעצמם את הקהילה שלהם. זאת אומרת, אם יש הרצאה של הרב או, או ליאו, נניח הרצאה של ליאו, על נושא שקשור לבית היהודי, ובאות ובא, לשם עשרים בנות רווקות או גרוסות, ובאים עשרים בנים רווקים או גרושים, אני הייתי רוצה ש, שאותם חבר'ה שבאו לקבל ידע יהפכו גם עכשיו, באותה הזדמנות, לתת קהילה, ש, כמו שאני בא ואני אומר. רגע, חבר'ה, באתם לשמוע ידע תיאורטי? בואו נתכנס עכשיו לתכלס. הרי באתם לפה כדי להתחתן, אז בואו נתחיל להתקדם. זאת אומרת, השאיפה היא להפוך את התיאוריה במקום למשהו תכליתי. יפה. ראיתי שיש לכם גם איזשהו סוג של אתר, אבל דיברת על זה שאתה מגיע מהתחום כן. ההייטק. Mm -hmm. Mm -hmm. מה, מה התפקיד שהאתר אינטרנט משרת כאן בתוך הקונקרסט? קודם כל זה שער כניסה, כלומר, נותן מה שנקרא מידע מיידי ראשוני, יש לו אפקט פרסומי, יש לו אפקט תדמיתי, הוא לא אתר עיקרויות, משום שאם הייתי מקים שם אתר עיקרויות, הייתי רואה לעצמי כדור ברגל, הרי אני מגדיר את עצמי, בדיוק הענתי, זה, לא, זה לא זאת השיטה, השיטה היא פנים מול פנים, לא באינטרנט ולא וירטואלי, אני לא מאמין בזה. לא בפייסבוק ולא בכל מקום אחר. היכרות צריכה להיות פנים מול פנים, נשמה מול נשמה בעולם אמיתי. לכן הרעיון של להקים פלטפורמת היכרויות, הייתה והורדתי אותה במהירות. כלומר, אני בניתי אותה והורדתי אותה. ולכן כרגע מה שנשאר היום, זה רק החלק, שער הכניסה, תדמית, פרסום, הסבר, ידע ראשוני, רישום, בעיקר רישום. יש מערכת שמבצעת רישום לקראת אירועים, לקראת אה, הרצאות, ויש עוד אתר, מיני אתר קטן, שזה האתר של הבית ספר. זה האתר שנועד לשרת את אוכלוסיית המרצים, את אוכלוסיית התלמידים, מטלות, וובינרים וכו', וכו, וכו. מה, מה לגבי עלויות? איך זה עובד? אני כרגע לא נכנס לעלויות, אני אגיד למה, אני לא בחלק המסחרי. אנחנו נופנאים, יש את הרב פלג, שהוא מנהל המרכז פה, הוא מנהל את המשא ומתן מול המרצים, הוא מנהל את המשא ומתן מול בכלל, באופן כללי. אנחנו עדיין לא... זה ברמה של התלויים פנויות, מגיעים למרכז, השיעורים הם בחינם, השיעורים בתשלום? לא, לא, כנראה שהשיעורים יהיו שיעורים בתשלום, אבל התשלום הוא סמלי, כלומר, אנחנו צריכים לשלם משכורות למרצים. המרכים לא באים בחינם, זה אנשי מקצוע. עכשיו, אנחנו מצד שני גם לא באים ואומרים שאנחנו לא למטרת רווח. אנחנו לא באים פה להרוויח, אנחנו באים רק לפחות לכסות לנו את ההוצאות. אז המחיר כנראה יהיה סמלי, 20-30 שקל או 40 שקל למפגש גג. עוד זה כולל הכול, כולל אירוח מלא. ו... אבל הכול ברמה סמלית, לא ברמה של... לא יקרה מצב שמישהו לא יבוא בגלל ש... חסר לו 20-30 שקל בכניסה. יש כבר... מבין שהמיזם הזה הוא ככה, מה שנקרא, בחיתונים, בתחילת דרכו? לא, לא, הוא כבר לקראת סופו. הוא כבר לקראת סופו. ממש לקראת סופו. ממש לקראת סופו. לא, אני אומר, אתם רק מתחילים אותו עכשיו. אה, כן, כן, כן. אז בכל זאת, למרות שזה ככה רק ההתחלה שלו, בעזרת השם שיהיה לו ככה, שהוא יתפוס תאוצה. יש כבר איזשהו סיפור מעניין, איזה סיפור הצלחה, משהו שככה קרה כבר? קרה כבר לא, בגידים ברמה מעשית? לא, משום שאני גם לא הייתי אמרתי שזה יקרה. אמרתי, הכל נכנס למתכונת של ניסוי כלים. לפני שאתה יוצא למלחמה, אתה עושה ניסוי כלים. אז שלושת המפגשים זה היה פיילוט, ממש פיילוט. ולא מלכתחילה לא רצינו בכלל להיכנס לקטע הביצועי, כלומר, רצינו להכין את הכלים. להכין את התשתית, להכין את הלוגיסטיקה. אני לא יכול היום לספר על שום סיפור הצלחה, משום שמלכתחילה לא, לא, לא פעלתי לכיוון הזה. תשאל אותי עוד שנה, בעזרת השם אני אוכל להגיד לך מה קרה בשנה האחרונה. אבל עוד פעם, הפנים זה כרגע, מה שנקרא, על הסף של היציאה. יופי, טוב. תראה, אנחנו באופן אישי, אני והרב פלג, מבצעים שידוכים פרטיים. אנחנו פה חיטאנו 260 בנות מדרשה ב-18 השנים האחרונות, אז ברמה האישית זה לא הסיפור. אני יודע מה אני יודע לעשות, הרב פלב יודע מה הוא יודע לעשות, אנחנו ברמה, במשחר לתוצאה, כמעט 300, מגיעים בעזרת השם, נגיע ל-300 בנות שחיטאנו, נו, אז לפחות ברמה האישית אני יכול להעיד. אני מדבר כרגע על ברמה יותר אה, נרחבת, על הפלטפורמה של ריצ'ראק'ר. שם אני רוצה... מה? מי קהל היעד של המיזם הזה? זה דווקא בחורות ובחורים שגרים באזור ירושלים? לא, לא, לא. בעלי תשובה דווקא? באמת. קהל המטרה הוא כל המגזר החרדי לייט, חרדי קליל, משום שחרדים ממאה שערים לא יבואו אליי, אבל חרדי אמריקאי הוא חרדי שהוא יותר קליל, יותר מודרני. זה קהל המטרה, קיפות חרוגות זה קהל המטרה, בעלי תשובה, בעלות תשובה, קהל המטרה, חילונים, חילוניות, התשובה היא לא, אנחנו לא רוצים. אנחנו לא חושבים שזה ראוי לערבב בחורה בלבוף לא צנוע עם בחור בעל תשובה, זה לא הוגן ולא יפה. אוקיי, קצת פרטים טכניים, איך הם מגיעים אליכם, אתר אינטרנט, טלפון שיכולו להגיע אליכם? אנחנו מנהלים ככה, אני מנהל את החשבון פייסבוק של ריצ'רדס, ושם יש את העדכון תמידי, מה קורה, אירוע, הכנה, אה, אה, אה, הודעות על אירוע קרוב, או על, למשל בפסח עשינו פה במלון שני, התכנסות של 58 איש, אה, פנויים-פנויות. זה היה, קרה לפני שבוע. 60 איש, פה מילאנו מלון ועשינו פעילויות. אה, הודעה על פעילויות כאלה, כמובן, אני כל הזמן, כל הזמן, אני מאוד אוריינטד, מאוד, מאוד אה, איך אני אגיד לך את זה, אני שועל מדיה חברתית מאוד מפותח, זאת אומרת, לא יהיה מצב שלא יידעו על הפעילות שלנו. ואני מפיק קליפים ואני מודיע גם בחשבון הפייסבוק הפרטי שלי, ביוטיוב, בגוגל פלוס. ברוך השם. אז מי שבעצם רוצה, ששומע אותנו עכשיו ורוצה לפנות אליכם, הכי טוב זה פשוט להיכנס ל... להיכנס ככה לפייסבוק ריצ'ראץ'. כן, נכתוב. ריצ'ראץ', פייסבוק ריצ'ראץ'. הוא, הוא יקבל את כל המידע שהוא צריך, את הכתובת של האתר, את הפליירים על אירועים מסוימים, הכל הכל הכל הכל. הכל. את כל המידע הוא יקבל בדף פייסבוק של ריצ'ראץ'. מעניין מאוד. חידוש מרענן, ואנחנו רוצים באמת קודם כל להגיד לך תודה רבה שהקדשת את הזמן שלך, הזמן העיקר שלך, וסיפרת לנו על המייזם. בשמחה. לך בהצלחה גדולה גדולה, השם, שתזכו הרבה הרבה בתים בישראל. אמן. מתוך שמחה וטוב לבב, בקדושה וטהרה. אמן, ש... כל, כל פעולה טובה שאנחנו עושים יקרב אמין. את סייעת משיח שבחינו. אמן. אתה יודע, אני שאלתי, מישהי שפעם שאלה אותי, תגיד לי, מה אין לך שתצליחו? היא שאלה שאלה טובה, מה אין לך שתצליחו? כלומר, היא התלהבה מהרעיון ומהכופת, אבל היא שאלה מפתח, מה אין לך שתצליחו? אמרתי לה, התשובה אמונית. אמרת, תראי, אני לא הולך להתפרנס מזה ולא הולך לעשות מזה כסף, אני עושה זה לשם שמיים. הקב"ה רוצה שבניו ובנותיו יתחתנו. הקדוש ברוך הוא שמח שיש פה משהו רוחני לשם שמיים. יש סיבה שהקדוש ברוך הוא לא יעזור? כאילו, יש מצב כזה שהוא לא יעזור לאיזושהי השתדלות עבור בניו ובנותיו? וזו הייתה התשובה שלי. זהו. תודה רבה, ליאור. נשמח לשמוע עדכונים. כל הזמן, כל הזמן, את, אנחנו כל הזמנים היד על הדופק. יופי, יופי. תודה רבה. כל טוב. כל טוב.